Вмерла моя казка, з нею вмерла й ти. І ні слів шовкових, ні пісень майових в серці не знайти. Вмерла ти. Доказалась казка, ти чужа мені. Облетіли квіти, згасли самоцвіти, золоті огні. Байдуже мені, 29.4 тисяча дев'ятсот